Allah, Allah, Allah بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه نقين Besolavatullahi wa sallamuhu aleyhi ila yawmid dini thumma anna ba'd. Proću, moja draga i cvini sestre, kao što ste čuli u najavi, mi se večeraz družimo sa temom koju sam ja naslovio, Šta nam nedostaje? Prije nego počnem konkretno govoriti o zadanoj temi, želim da se ja lično u svoje ime izvinim za ovo ukašnjenje. Ja sam danas, eto, Allahom volju imao priliku da posjetim sa nekim našim doktorima iz Kuvajta Mostar, mislili smo da ćemo se vratiti na vrijeme, ali ta naša daijska auta su zakazala pa se pokvarila u putu. Pa eto, onaj, nisu se stvari išle po planu. U svakom slučaju, znači, tražim halala za kašljini. Braću moje draga i ciljne sestre, tema koju sam ja večeras odabrao da o njoj govorimo je svakako izuzetno široka tema i o tome bi se moglo kazati mnogo, mnogo toga. Svakako, vi znate da smo mi ovdje skučeni s vremenom i svakako psiha čovjeka ne može, da kažemo, ostati svjesna više od sad vremena da prati pozorno ono što se izlaži. Tako da ćemo mi spomenuti možda najbitnije stvari koje su danas potrebne ummetu kako bi uspio na putu ka prosperitetu, dok ono stvari, znači, ako Bog da nekako vjerovatno potpadaju pod ono što se spomini. Svakako, treba na početku spomenuti također da ova tema, u njoj bi se trebalo da prepozna svaki insan koji vjeruje Allaha subhanahu wa ta'ala, Neko manji, neko više, ali definitivno, braću moja draga i ciljine sestre, ova tematika je potrebna svakom muslimanu u današnjem dogu. Vi se sjećate oni koji dolazi redovno na ova naša druženja. Ja sam dosta puta spominjao jednu činjenicu, a to je pravi prijatelj čovjek koji je onaj prijatelj, onaj insan koji čovjeku ukaže na njegove nedostatke, S druge strane nije pravi prijatelj onaj ko te gleda čitav život, kako griješiš, samim tim ideš putem koji na kraju krajeva nije ispravan, a on te milki i šuti jednostavno ne želeći da ti to ukaže. Pravi prijatelj je onaj prijatelj koji ti ukaže na tvoje nedostatke normalno na lijep islamski način. Svakako, braću moja draga i cijene sestre, ja bi lično volio da večeras mi govorimo a temu, hajda kažemo, čime se islamski umet danas može pohvaliti. Ali, nažalost, malo je toga čime se islamski umet može pohvaliti realno danas na svjetskoj sceni, zato mi o tome nećemo govoriti, iako to ne negira da nemamo stvari za pohvalu. Jer, braću moja draga, sama činjenica, da muslimani bošnjaci su opstali na ovoj balkanskoj vjetrometini, to je uspje. S druge strane, da su opstali i goloruki bošnjački narod se odbranio od agresora u zadnjoj agresiji 1992 95 to je fenomen, to nije uspje. To se rijetko dešava u historiji. Da goloruki narod povijedi deset 10 i 100 puta jaču silu od sebe, to nije ništa drugo do وَكَمْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ koliko je malehniji skupina pobjedilo velike skupinu uz Allahovu pomoć braćo moja draga to su fenomeni to su uspjesi mi se imamo čime i dječiti i ponositi ali isto tako s drugej strani ima mnogo nedostataka i tim nedostacima treba danas pogledati u oči bolje nego da im pogledamo u oči nakon deset godina zato kažem i ponavljam Mi ćemo u vraću draga i cijene sestre spomenuti, vidjet ćete, 6, 7 ili 8 savjeta nekih krupnijih, bitnijih stvari koje ko ummet na putu prosperiteta. Normalno vidjet ćete da mi nećemo doći sa nečim novim. Islam je Islam, Islam je Kur'an, Islam je Sunnet. Ali, kaže uzvišnji Allah tabarehu wa ta'ala, Fe فَنَّ فِكْرَا تَنْفَا الْمُؤْمِنِينَ A ti opomin i opomena koristiti vjernicima. Prva stvar, i po meni, možda najbitnija stvar, koja nedostaje danas ummetu na putu prosperiteta, jeste, vraću moja draga, istinsko vjerovanje i istinska spoznaja naših gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala. Ako pogledate današnje ljude, bez obzira ko bio i kako izgleda vidjet ćete da su ljudi toliko zauzeti trkom za dunjalukom da nemaju kada da spoznaju svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala veliki broj ljudi možda i neće kazati dijelima neće kazati riječima da ne zna gospodara ali kada pogledate u njihova dijela vidjet ćete stvarnost da ljudi ne poznaju svoga gospodara Allaha subhanahu wa ta'ala koliko je ljudi u Bosni koji se deklarišu kao muslimani koji vjeruju i ubjeđenja su da tamo neki hađi bube i neki ne znam ja pod navodnim znacima šehovi znaju gajb, znaju šta će se desiti sutra. Braću moja draga, ubjeđenje ispravno, pored kojeg se ne može nikako drugačije ispravno vjerovati jeste, ne zna gajb, niko osim Allah, tabaraka, ta i svi oni koji kažu sutra će se desiti to i to, x na njega veliki crveni. Vremenska prognoza i ne potpada podo to, jer oni kažu prognoza. Oni ne kažu bit će tako, bit će prognoza. Ali ko kaže desit će se sutra to i to, onda je, braćo moja draga, to svakako neispravno. Pogledajte samo, braćo moja draga, stanje muslimana. Koliko je muslimana koji čitaju svakodnivno horoskop? Šta je horoskop? Koliko je ljudi koji gledaju u filđanu? Koliko je ljudi koji vjeruju kad mu ciganka kaže tamo lijevo desno? Koliko ljudi ide kod neke azve i gleda u kaške. A nikad ljudi nisu bili pliči iko danas. Vjerovat u kaške, a ja bi mogu usvašto nešto povijet u kaške. Bacim u kaške i kaže tu će se desiti. Jeste bošnjaci, jevtini, plitki, Allah vam dao svako dobro. Ljudi vjeruju u kaške. Pogledajte samo koliko je ljudi koji odlazi kod sihri baza i vjeruje ono što im se govori vidjećete to onsta na velikog traga na ummet kaže Allahu mustani kalesatu wasalam ko ode kod proroka ko ode kod sihri baza i povjeruje u ono što mu je rekao to je zanegirao ono čime je došao muhamed alejsalam zar je znao nema jedan, 1+1 2 ko ode kod sihri baza i povjeruje u ono što je rekao o budućnosti Ta za negira ono o čime je došao Muhammed, aleyhi salatu wa Također, braćo moja draga, kada govorimo o spozni Allah subhanahu wa ta'ala, neminovno je da spomenimo da je jedan od razloga zašto ljudi ne spoznaju istinski svoga gospodara, to što postoji na, na terenu određena skupina ljudi u kojoj ljudi gledaju očima da su učeni, a oni gospodaru svome i svatam njegovih imena i svojstva pristupaju filozofski. I to buni ljude. Ko je naš gospodar? Allah suhanu wa ta'ala za sebe kaže čuje. Allah suhanu wa ta'ala za sebe kaže da sve vidi. Allah suhanu wa ta'ala kaže da je sve mogući. Kaže Allah ne vidi. Allah ne čuje. Pa šta je? Kakav je? Allah suhanu wa ta'ala za određene postupke kaže da je za određenje postupke, kaže da se ljuti na, na te osobe koji to čini. Kaže uz Allah da se, Allah u ga opisuje tako da se spušta svake večeri u zadnjoj trećini neba, u zadnjoj trećini neba na ovozemaljsko nebo i neko dođe i tumači to. I neko dođe i tumači to da se Allah u rahmeti milost spušta. To je filozofski pristup tumačenju Allahovih imena i svojstava vraćama draga i cijenine sestre. Zašto ovo govorimo? Ispravno vjerovanje ostavlja traga na čovjeka. Kada čovjek zna da ga Allah tebara neprestano vidi. Kada čovjek zna da ga Allah nepresta, neprestano čuje. Da je Allah sve mogući. li moguće tu ne ostavi traga na insana. Sutra kada hoćeš uraditi određen igrije Allah vidi, Allah čuje. Zato kažem prvi temelj koji mora da se popravi u našem društvu jeste, braćo moja draga, ispravno vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledaj, pogledaj stanje ljudi. Sve to problem koji se vezuje za ispravno vjerovanje. Čovjek neklanja. Kažeš mu što neklanja? Trči za mafakom, ostavlja namaz zato što kaže zauzica sam. Jeli to možeš ti steč više nego što ti je Allah propisao? Wallahi, Wallahi kada bi trčao čitav život ne možeš speći pola marke više od onoga što ti Allah propisao a na fakat je propisana još dok se bio u utrobi svoje majice, majke to je šeitan u vodošaptavanju ostavi namaz da bi više na fakat istekao Allah kaže u Kur'anu Allah daje rizki i faku kome hoće veliku a isto tako umanjuje kome hoće to ne znači lezi Kaži doće risk pokrijeni se, radi, ali ne na uštrb vjeri. U granicama vjeri, braću moja draga. Kada pogledate u stanje ljudi, u nedostatku vjerovanja, određene ljude, određene države opisuju svojstima koja ne doliče nikom osim Allahu subhanahu wa ta'ala. Braću moja draga, Allahu subhanahu wa ta'ala je sve mogući bilo koja država, bilo koja vele sila, naročito ako se ne ponaša onako kako od nje traži njen gospodar, pitanje je dana kada će pasti, kada će se srušiti, koliko je civilizacija, koliko je kultura prodefilovalo kroz gdje su danas? Šta kaže uzvišeni Allah? اَوَلَمْ يَسِيرُ فِي الْعَرْبُ فَيَنْفُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاتِبَتُ الَّذِينَ مِنْ كَوْرِهِمْ Zašto oni ne idu po zemlji? Idu u bašnje zemlji, ali gdje? Idu u neum. Idite po zemlji da vidite kako su uništeni prijašnji narodi. Zbog čega su uništeni? Zbog grijeha. Fe ehadehumullahu bidhunubihim. Pa i je Allah kazio zbog njihovih grijeha, braćo moje draga. Ljudi su uništavani. I kako neko može dati sebi zapravo da određenu državu, silu, narod, naciju, Pokuša staviti uravan sa uzvišenim Allahom, subhanahu wa ta'ala. Ili evo još jedan primjer, i zadnji primjer, neispravnog vjerovanja. Ljudi vježaju od smrti. Smrt je zajedno sa nafakom propisana dok si bio u utrobi svoje majke. Koliko god trčao u smrt, ne možete zadesiti smrt, osim onda kada ti je propisana. Koliko god vježao, ne možeš povjeći, dođe ti smrt. Znate li vi ko je bio Faldim i Validu? Halid ibn Velid kaže za sebe kao što prenosi Hafiz al-Zhehebi u biografiji i Halid ibn Velid, da kaže Halid ibn Velid meni je draže da idem u borbu i da budem naveći, da se smrznem i sutra dan dočekam neprijatelja ta noć u džihadu mi je draža nego da mi dovedu mladu koju volim to je Halid ibn Velid ne treba ga više opisivati Toliko je volio borbu. Kaže isto u predaji osebi nema na momet telu koliko je pedal, a da nije zasjekla sablja ili probalo koplje. A ja kaže umirem na posteli kao što umire deva. Halid ibn Velid je umro na postelji, a prisustvovao je 1000 bitaka, jug je prvi bio. To je najveći dokaz na planeti da ne možeš umrijeti osim sa Allahov dozvolom. Da ne možeš umrijeti dok ti ne dođe Eđer. Koliko je ljudi bošnjaka pobjeglo iz Bosne da ga ne pogodi granata pa ošao gore u Njemačku pa se gore predrogiru i gore umru. Ne može Eđer doći osim onog momenta kada ti Allah te barake vodala propisan. Druga stvar, braćo moje draga i cini sestri. Nakon ispravnog vjerovanja Nedostaje ovom metu braćo moja draga, ljudi, muhlisina, oni koji će iskreno raditi za Allahu, tabarak veta'ala, vjeru. Koliko je ljudi koji u slabosti svoga vjerovanja su polupali lončiće, pa su spremni da za prolaznu dunjalučku stvar prodaju svoju vjeru, nešto što mu je najskuplji. Na posao kaže... Poslovođa ne možeš raditi, ne možeš klanjati džumu, nema veze šta je moram klanjati, bitno je da imam posav. Trebaju nam ljudi muhlisin koji će raditi iskreno za Allaha te barakatu te magar vjeru. Pogledajte samo kako su ljudi spremni da prevare, da uzmu tuđi imjetak. Allahu poslaniki salatu ve selam kaže ko zakini brata muslimana, Allah mu je zabranio džennet. I učinio mu obavezni vatru, kažu ashabi Allah uposlaniče, pa ga zakini za nešto malehno, kaže Allah uposlanik, makar tu bio mi svak. Praću, moja draga, tu je stvarno zunjaluka. I ako pogledamo ustanje stanje ashaba prvih generacija, vidjet da je to motor koji je dala u snagu da ustaju iskreno vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala i iskrena želja da se postigne Allahuva subhanahu wa ta'ala nagada šta je tu? što je njih činilo da su bili spremni dati sve najskuplji, najveće vrijednosti svoj život za Allahu vjeru pogledajte ko je bil ko je bila Hansa poznata ashabijka četvorica sinova odlaze u bitku na Kadisi i sve četvorica preselili, poginuli Šta je rekla? Ona je njih poslala da budu njene šepađi na sudnjem danu. Kada je čula da su preselili, nije plakala uopšte. Hvala, kaže Allah u kojima je počastio njihovom pogibnjom. To su ashabi. To ne može doći iz duše u kojoj je veći dunjalu kod Ahireta. To samo može doći iz duše u kojoj ljudi rade iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'anam treba ju nam ljudi koji će iskreno radijallaha postaviti svoja leđa na putu za radu, za rad, na radu, za vjeru. Dat svoje imjetke, dat svoje živote, potrošiti svoje vrijeme, dati svoje zdravlje. Pogledajte Osman radijallahu ta'ala, ljudi nisu svjesni činjenci da se za onije papire, novac, da se zato može kupiti džennet. Osman radija Allahu Taranom kada se opremala vojska za Tebuk donio je hiljedu zlatnika, četiri i pol kile zlata je donio Božim poslaniku, istresao u njegovo naruče, Allahu poslaniki uzima i gleda, kaže, od danas Osmanu ne može naštetiti ništa šta da gor da uradi. Osman je od danas džanetlija. Kada su došle Hariđije da ga ubio, kaže... Kunejem vas velikim Allahom, jel i znate da je poslanik rekao ko kupi bunar rume, da je u džennetu. Kažu, znamo. E ja sam ga, kaže, kupio od svog imetka. Kunejem vas Allahu jel i znate da je poslanik rekao ko opremi vojsku za tebuk, da će, kaže, u džennet. Znate da sam ja opremio, kažu, znamo. Osman je džennet kupio, braćom moja draga, Dunjalukom. S druge strane, oni koji nemaju, ne treba da se svi... Sikiraju. Ako imaju iskrenu namjeru da pomognu vjeru, kaže Allahu Bosanik u vjerovostivnom Adisu, jedan dirhem je pretekao stotinu hiljada dirhima. To nema nigdje osim u Islamu. Kako? Allah Bosanik pojašnjava i kaže, čovjek imao samo dva dirhema. Pa je jedan dao, dao pola imetka. A čovjek je, kaže, otišao kod kući imao veliku hrpu noca. Pa je zagrabio stotinu hiljada i dao. Ali on dao samo jedan od stov. Zato, kaže, jedan ovaj srebrenjak je pretekao stotinu hiljada srebrenjaka. Zbog iskrenosti, braću majedrada. Druga stvar, odnosno treće, treće svojstvo koji nam treba danas umetu, jeste, braću majedrada, istinska bogobojaznost, strah od Allaha tebārake wa ta'āna. Kaže uzvišen i Allah, subhanahu wa ta'āna, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna muslimun O vjernici bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao muslimani šta je to istinska bogobojaznost da kada uđeš u kuću upališ svjetlo kad te drugi ne vidi nije to Kaže Allahu Allah u poslaniku i radosunom hadisu, Boji se Allaha, ma gdje je bio. To je istinska bogobojaznost. Ljudi danas rade dok je pošteno, dok je poslovođa pored njega. Rade dok je pod videonadzorom, dok nema poslovođi, nema videonadzora. Da mu je ime, ne znam ti kako, muslimansko, bošnjačko, uđepe. Istinska bogobojaznost, braću moja, draga, nam treba na kutu prosperiteta. Kaže Allah u selam. kada ga je pitao Džibril šta je to, kaže Ihsan, najveća deređa Islama. Islam pa iman pa Ihsan, šta je to Ihsan? Kaže, en ta'abud Allahe, ke enneke tarah, fe tarahu, fe illem tekun tarahu, fe innehu jarak. Da obožaješ Allaha kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, za istom tebe vidi. To je, braćo moja draga, istinsko obožavanje Allahu s.w.t. Ibnu onar kao što je za bilježnju i radostojnoj predaji, jedne prilike je išao za Mekku. Pa je sreo čobana i kaže, prodaj mi jednu ovcu. Kaže, čoban, ja sam samo čoban, ja sam rob. Nisam vlasnik ovaca, ne mogu prodati, nemam ingirincije. Kaže, šta ću reći kada vlasnik bude pitao, kaži mu i Omer da ga malo iskuša. Reci, kaže, pojao je vuk, prodaja, reci, pojao je vuk. Kaže, pa je Čoban podigao glavu prema nebu, kaže, fe ein Allah, a Allah. Pa je zaplakao Ibn Omer, pa je kupio to groba, oslobodio ga i kupio mu stado ovaca. Skoj vraću draga istinska bogobojaznost koja nam treba svakim danom u svakodnevnom životu. Povedajte, šta znači istinska bogobojaznost. Onda kada te ne vidi niko drugi osim Allah, ta barak vi znate hadijski i vjerodostojan trojice ljudi koji su bili u prijašnjim narodima kada su krenuli, pa su svratili jednu pećinu da prenoći, pa se zakotrljala jedna velika pećina, zatvorla njihov ulaz. Pa kažu, mi se ne možemo spasiti osim da dobijemo Allah u našim dobrim dijelima. Pa je svako od njih spomenuo svoj slučaj, a jedan od njih kaže, ja sam imao rodicu koju sam volio više ili čitav dunjalog. Pa sam im pozvao na bud pa je odbila. Pa su došla teška vremena i teške godine, pa je došla i tražila pomoć, pozajmicu. Pa sam joj dao stotinu dvadeset dinara, zlatnika, pola kilije zlata. Ali kaže pod uvjetom da sa njim čini blud. Kaže pa je pristala siromaštvo, neimaština. Kaže pa kada sam legao sa njom kao što legne muš sa suprugom, kazala mi je itakil lahe, boj se Allaha, znaš da to radiš bezpravno. Kaže gospodaru pa sam ustao ostavio joj te pare, ako sam to uradio iskreno rad tebe, daj da se va pećina pomakni pa se pećina pomakela pa su izišli. Iskrena Bogu bojaznost, braću Maja Draga, je nešto što treba ummetu u današnjem vremenu. Također, od stvari koje trebaju ummetu u današnjem dobu, jeste ispravan odabir uzora u svakodnevnom životu. Jedna od bolesti koja je, braću moja draga, prisutna danas u svijetu jeste i to da su mediji toliko isprali ljudima mozgove da ljudi zlo vide dobrim, a dobro vide zlim. Tako da je ljudima to medijski da slijede ljude koji kada bi se izvagali ovo dunjanočkim parametrima oni ne venaju. Ne vrijedi da budu kopirani, a kamoli da ih pogledamo i prorešetamo kroz vjersko rešeto. Pogledajte, braćo moja draga, koliko su ljudi zastranili. Ljudi se natječu ko će više opsovat. Ljudi se natječu ko će biti veća budala. Ko će više popiti alkohola. Ko će više bluda počiniti. Ko će više ukrasti. Ko će više prevariti. S druge strane, ljudi se stide kazati ja ne konzumiram duhanu. Ja se ne rukujem sa ženama, ja ne pijem alkohol, ja nemam televiziju u kući, ja kanjam pet vakata, ja ne uzimam mito, stide se kazati. U slabosti svoga vjerovanja, braćo moja draga, zato kažem, to nije ništa drugo do ispiranje mozga od strani medija. Zato kažem, braćo moja draga, umet, ako želi prosperite treba... Za svog najvećeg uzora da uzme Allahu poslanika Muhammed, aleyhi salatu wa treba da uzme uzori te ashave, najbolja generacija koja je kročila kada zemlju. Trebaju nam omladinci koji će se natjecati, ko će biti koristniji član društva. Takvi omladinci nam trebaju, braćom Madrada, Trebaju nam žene, djevojke, koji će se natjecati u čednosti, u moralu, u stidu, u majčinstvu, a ne da se natječu u razvoličavanju ili u nekim drugim stvarima. Trebaju nam žene koji će se ugledati u supruge Allahovog poslanika, u njegove kćeri. Zašto? Zato što je to odgajao najbolji muallim, najbolji pedagog koji kada kroči u zemlju. Pogledajte Fatimu radi Allahu ta'ala na kćerku Božej poslanika. La ilahi l'Allah, vallahi, da čovjek ne povjeruje. Fatima ima jedne prilike, nakon što je preselio Božji poslanik i ona je znala da će prva preseliti odmah nakon njega, zato što on to rekao, sjedi sa esmom radi allahu tjarana i kaži ja ne znam kako ću suta kada umrim pred ljude kada me budu nosili na tabutu kako ću oni će vidjeti obline moga tijela mrtva žena ona se brine kako će ljudi na tabutu vidjeti Allahu ekber to su učiteljice to su odgajateljice stidim se kaže šta ću kako ću Pa kaže, jesma, ja dok sam bila u Abessiniji, tamo se žene tako ukopaju, što se za ženu naprije kao neki koš. I žena se tu stavi, to se prikrije platnom i ljudi je ne vidje. Pa su naplavili to za Fatimu, još da njerov života kaže ona, Allah te sa, sačuvao i zaštitio kao što ti mene zaštitila. Allahu Akbar, pogledajte stida, pogledajte četnosti. To su one u koje se treba ugledati ceca, bolam, kakvi montirači, kakva dragana, to su najveće bitanke na planeti, bolam. Našlja Bošnjakin je ko ludi, ko mameni, ko obsejreni za njima trči. Pa to, bolam, ne vrijedi, valah, ne vrijedi čovječe kartona. Ne vrijedi ništa. To ne vrijedi čovječe, nikako. Ni dunjalučki, ni ahirecki. Ali, nažalost, kaži, te stvari su onaj nametnute ljudima zato uzvišeni Allah bitnost te temati izražava to da to pitanje nije ostavio neriješenim indirektno spomenutim u Kur'anu kaže uzvišeni Allah subhanahu wa taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ve zaista Allahu poslaniku ima tediva usor najlepši uzor ti u poslaniku Pusti zapadnačke budave što vrijeđaju najveličanstvenju osobu. Ne osreći se tome što smatraju najboljeg insana konzervativnim i nazadnim. Uzvišen je Allah kaže, vi Allahu Allahom poslaniku imate divan uzor. Allah subhanahu wa ta'ala kaže o prvim generacijama. وَالْسَابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِي رضي الله عنهم وَرَضُوا عَنْهُمْ Prveje generacije muhajjiri i Ansari, Allah je zadovolen njima, Allah kaže da je zadovolen sa njima. Pa hajde budemo kao generacije s kojim je zadovolen Allah subhanahu wa ta'ala. Zato kažem, braću moja draga, bitno, veoma bitno u životu da izaberemo sebi Čestit i plemenit uzor. S druge strane, ljudi tu od nas očekuju da ljudima pokažemo islam u praktičnom životu, svakodnevnom. Ljudi su se zasjetili filozofiji. Ljudi nisu više budale. Neće neko da ga praviš budalom. Kaže, gledaj šta hođa priča, nemoj gleda šta radi. Pa daje taj hođen islam valio, on ga radio prvi. Pusti mi se toga. Daj mi neko ko će mi pokazati kako se taj islam praktično živi. Treba nam praktično pokazati islam. Mi smo ambasadori islama. Ljudi gledaju naše postupke da je to islam. Moramo ljudima pokazati islam u njegovoj originalnoj verziji. Naši postupci su islam, iako je to neispravno. Naši postupci su samo naši postupci, ali ljudi gledaju kao islam. Zato, braću moja draga, velika odgovornost je na svima nama. Kako ćemo ljudima prezentovati islam? Ne smijemo dozvoliti da ljudi sutra za godinu i dvije i pet kažu gledaj šta one brado nje pričaju, a šta rade, pusti, to je druga stvar. Nema tu beričeta, nikakvog. Jer da je to valjalo, to bi oni prvenstveno prakticirali u svom životu. Zato pogledaj poslanika lijih sedamda. Naređuje dobročinstvo, najveći dobročinitelj. Naređuje udjeljivanje novca, udjeljuje. Naređuje blagost, blag. Naređuje dobroćinjstvo prema supruzi, najbolji među, prema svojoj supruzi. Naređuje borbu, prvi u borbi. Svuk je prvi. Zato je uspio. Zašto mi ne uspijevamo? Zato što ljudna pričamo, jedna radimo drugu. Treba ummetu, tu ko će svojim dijelom pokazati šta je Islam, braćo moja draga. Treba da znate, braću moja draga, da oni koji budu prezentovali svojim postupcima Islam, da i učekuju velike nagrade. Allah poslani kaže, ko ukaže drugim ljudima na dobro dijelo imat će sevap i nagradu kao i oni koji su ga činili. Kažu islamski učenjaci, na bilo koji način da ukaže na dobro dijelo i svojim postupkom i pisanjem i govorom, svetu obuhvata, braću moja draga, ukazivanje na dobra dijela. Zato... Na bilo koji način da ukažeš ljudima na dobro dijelo imat ćeš nagradu onih koji su to prakticirali. Također, braćo moja draga, u današnjem vremenu umjetu treba generacija, trebaju ljudi, treba omladina, trebaju djevojke koje će stati na u islama čvrsto, bez popuštanja, živimo nažalost u vremenu teškom vremenu, velikim pritisima na one koji prakticiraju islam, ali isto tako, sjetite se Allahu poslanika, se sjetite se njegovog odlaska u taif, sjetite se njegovog primjera kada su mu bacali drob, debjena leđa, sjetite se njegovih pitaka, sjetite se njegovog kako su ga vrijeđali. Mi ništa to nismo doživili, ali već smo počeli opasno bolovati od bolesti popuštanja, Kao što kažu islamski učenjaci, popuštanje je more bez dna. Samo kad počniš, gotovo je. A mi, nažalost, braćo moja draga, da, živimo u situaciji kada su nam određene stvari nametnute od sistema i ne možemo ih izbjeći. Čovjek koliko god obara u pogled, mora na ulicu gdje je razgoličenost. Čovjek, ako hoće da vozi auto, mora ga registrovat sa osiguranjem koje po islamskom učenju, učenju haram. Čovjek ako želi da radi u školi mora da prima platu preko banke koja posluje s Dobro, to nam je sistem nametnuo, ali ko nam je nametnuo da imamo u kućama najvećeg šehtana 21. stoljeća? Da buljimo u serije, da gledamo finale, penale, da gledamo utakmice, da petljamo, da smo da nemamo emaneta kod sebe, da ne odgajamo svoju djecu, da nismo dobri prema suprugama, jer nas to neko natjerao. To su stvari koji nam niko nije nametnuo. Zašto smo tu popustili? U slabosti svoga vjerovanja, braću moja draga, svakako. Za to znajte, ne smijemo nikada zaboraviti. Prva i najbolja generacija ashaba, samo zbog jednog prekršaja na Uhudu. Allaho posan kaže, ne se micati. Pa su se pomakeli. Pa je to poštalo ashave 70 mrtvi ljudi. U tome je pouka, u tome je poruka današnjem ummetu. Sve dok bude ovakvo stanje, innallaha la yughayiru ma bi qaumin hatta yughayiru ma bi enfusihim. Allah neće promijeniti stanje jednog naroda do se taj narod ne promijeni. Nemoj da neko postavi pitanje šta se dešava u Palestini, šta se dešava u Čečeniji? Dešava se zbog naših grijeha, zbog naše udaljenosti od vjere, ništa drugo, braćo moja draga. Ja, braćo moja draga, Jer sam isto tako i protiv preterivanja. ali sam i protiv popuštanja. Ja sam protiv toga da neko smatra da se ove činjence koje smo malo spomenuli prije, da se ne uzimaju u obzir. Vrijeme prosto u kojem mi živimo, ali isto tako nema potrebe da pretjerujemo. Zašto danas da neko dođe i nosi u Bosni arapsku nošnju? Tu je pretjerivanje. Zašto neko da dođe i kaže, jedino što žena smije obuće crno, sve što drugo obuće haram. Crno je pa ovako, zakako, ni može druga boja. Nema potrebe kriterijivati i u drugim drugim stvarima. Znači, nema braću moja draga ni desno ni lijevo, već pravo, ali isto tako bez popuštanja. Popuštamo braću moja draga, pitanje se postavljamo. Šta ćemo imati od naše vjere za 15 godina? Mnoge stvari koje 96. i 97. su bile nezamisljive u našim redovima, sada su normalna stvar. Šta ćemo imati za još 15 godina? Nećemo imati ništa, jer ćemo pobacati sve od Islama. Zato kažem, braću moja draga, trebaju nam ljudi, trebaju nam generacije, treba nam omladina, trebaju nam žene koje će stati na bedem islama čvrsto, bez popuštanja. Također, znači, moja draga, ostvari koje su potrebne ummetu, jedna od temeljnih stvari, jedan od temeljnih problema ummeta danas jeste zapostavljenost šerijatske naobrazbe. Dosta puta sam ja tu svoja predavanja govorio o tome i ponovit ćemo kratko večeras. Muslimani su najnazadniji narod, danas najnepismeniji narod, ali konkretno govorimo o šerijatkoj naobrazbi. Pogledajte stanje ummeta, pogledajte stanje muslimana. Jeste li vidjeli malo pri. one greške u atidetu? Ljudi gledaju u filđanu, ljudi gledaju u dlan. Tu su akaidske greške, ljudi vjeruju bazima. Ljudi se zakrinju nečim mimo Allahom, subhanahu wa ta'ala. I mnogo toga. Šta ljudi znaju o kaderu? Šta ljudi znaju o sudnjem danu? Šta ljudi znaju o melekima? Šta ljudi znaju o svojstvima uzvišnjog Allaha? To su temelji vjeri. Šta ljudi znaju o svome namazu? Pogledajte kako ljudi kvanjaju svoj namaz. Ljudi ne znaju Allahami ispravno apestiti. Da ne govorimo o greškama konkretno u namazu. Koliko je ljudi koji smatraju bitno je da dođeš u džamiju. Kako se klanja u to je manje bitno. Šta kaže Allahov poslanik? Biće ljudi koji će klanjati 60 godina, ni jedan namaz mu neće biti primljen. Hadis je dostojan. Kaže, možda će upotpuniti svoj ruku, ali će upotpuniti sejdzu. Možda će upotpuniti sejdzu, neće će upotpuniti ruku. U drugom hadisu, kao što je zabilježio Imam Buhari i Muslim, kada je video čovjeka koji je došao u džamiju pa klanjao brzo, kao što 90% naših ljudi klanja kaže, ir džafe ja salli fa im nekelem tu salli, vrati se i klanjati, nisi klanjati, tvoj namaz nije validan. Pogledajte kako žene klanjaju. Vire uši, vire joj vrat, vire joj podkoljajice, vire joj podlaktice. Sve je to, znate li da je to... nije namaz kao takav upitan, ako ne bi sigurno mogli tvrditi da je neispravan. Žena jedinu namazu može da otkrije ovaj dio lica, čak mi podgradak smije da otkrije. I smije da otkrije šake i podređenom dijelu uleme samo noge ispod članaka. Una žena je nose ovoliku suknicu od članaka i još razvez do ovoliki, ispale joj noge u red dokli. Rukavi su dovdje, razvez dovdje, kada rekla ovako ekber puše joj i ovdje promaha Tako je to, pogledajte. Pravo vid na manama vidi še ruše su volke ili su došte i kakve nosi. To je jehlo, to je neznanje. To su oni koji klanjaju. Da ne govorim onima koji ne klanjaju. Oni ne Ima šta? Stani on jađi dođe nekoga zatka dođe na Bajram i on se za nekoga zaljepi i ovaj doli i on do ti vidiš čovjek ne zna, čovjek je ništa. Ne zna ništa. To je namaz, znaj biti rukn vjere na ono šehade, ta čovjek. Prvo zna što će čovjek biti na pitana, i to je namaz. Pogledajte kako se ljudi odnosi prema namazu. I e, kaže, ok, sve u redu. Allahom se kunim. Ja, vi znate da ja ne prozivam nikad Efendije, nikad ne prozivam islamsku zajednicu. Prije nekoliko dana sam bio u Crnoj gori efendi, ali priča, kaže, gledao sam svojim očima drugog Efendiju, kaže, u namazu mu s mojim opteljom, kaže, izrad, kaže, ok, ok, sve u redu, vidimo se. U toku namaza to radi čovjek koji predvodi ljude u namazu. To znači, ovi obični čovječe, on može slušat' Raganu u toku namazima. <laughs> pa ću normalno, kad može, ono što ne bi ja mogu. I mnogije druge stvari, mogu vam ja sad pričat' u te sat vremena samo u greškama koji gvari namaz, koji su prisutne na svakom mjestu. Ljudi zjevaju, au, au, jedan tamo, jedan bamo. Ljudi gledaju kroz prozore, češkaju se, vrtije se, okriču se, sve opasne stvari. Ja ne govorim o tom što ljudi, žene, klanjaju prozivnoj odjeći. Pola leđa u muškaraca viri kada nosi krake šorceve. Znači, to su greške, katastrofalne, uzrokuju pokvarenost namaza. Žene klan, klanjaju, a lak na nokta, noktima imaju. Takav abnis je ispravan takav namaz je ispravan. Znači, koliko uočete, nisam pao s Marsa. Ja govorim o stvarima koje su prisutite kod nas u Bosnu. Neznanje, džel. Ali zato pitaj, kad je utakmica Inter, Milano, kopačke, brojevi, transferi, rezervni igrači, sve živo svi znaju. To znamo. Ne znamo kako se avtest uzima. Malo se umije, sam ovako, malo rukice, samo ovako, nogice, sam vrhove, prsti hajde. Fušar ili ima vezi. Ne znaš čovječe avtestiti. To je, ja pričam, ljudi, ono što imamo na terenu, ne znamo, najbitniji temelj naše vjere. Ko znao ono što uči u mazu? Poslušaj ljude kako uči i Zato što je naučio na jednoj transkripciji. Ko zna ili dozvoljno pisati Quran na transkripciji? Niko od islamskih učenjaka nikad nije dozvolio da se Quran piše na transkripciji. Ali ulapšajmo, ulapšajmo, napišemo transkripciju, upalimo Eza na kaseti, stavimo kasetofonek sanjim iklanja. Plati tamo kastrofonu, planjet će on za tebe, što ti hati me uči. To je čitav naš islam. I ne znamo abdesta uzeti. Osnovne stvari o namazu, ne znamo. Da ne govorimo o drugim stvarima, braćo moja draga. U zekijatu, u poslu. Kaži, dao sam ja nešto para na ime zekijata. Šta nešto para? U penning moraš, na koliko se daje. To je farz, vađi, rukn. Dao se kaj nešto na ime zekijata, 10-20 narodka. Ima tu da... ili da ih dadeš kog potreba ili ne daješ. Znači, ako potpadaš, trebaš dat kog potreba. Ako ne potpadaš nešto davat, da ti sadaki. Ali zekijat je precizno pojašnjen. Pogledajte u brak. Razvede ženu 10 puta. Hajde bavi dođe, hajde bavi dođe. Tri puta, sve nakon trećeg puta je zinaluk. Sve nakon trećeg razvoda je zinaluk. Znate li to sve nakon trećeg razvoda je zinaluk. Ko nas to, ko to poznaje? Či tu su, braćo moja draga, katastrofalna pitanja. Temeni vjeri, mi ne poznajemo te temene vjeri. Zato kažem, jedinu kako se može riješiti pitanje jeste edukacija, učenje arapskog jezika. Vjera se ne može svati bez arapskog jezika i svi oni koji ne znaju arapski jezik nemojte im dozvoljavati tumači vjeru. Vjera se ne može ispravno shvatiti i bez arabskog jezika. Šefun Islama Ibnu Taimine, Rahmetullahi Alihi, u poznatoj knjizi Iqlidahu Siratinu Statim kaže Lugatul Arabijetum ineddim arabski jezik i je od vjere i vađi parze ljus, ljudima muslimanima da ga razumiju. To vam je govor šefun Islama Ibnu Taimine, Rahmetullahi Alihi. Također, od stvari koje su nam potrebne u današnjem vremenu kao nikad Bošnjacima, muslimanima je potreban lider više nego ikad. Potrebno nam je junaštvo, potrebno nam je herojstvo, potrebno je da neko dođe i da lupi šakom octo, da kaže dosta. Ne mogu ove žrte koje su pale za ovu Bosnu da se zaboravi. Treba nam neko. Ne treba nam neko ko će se natjecati za vlast jer Allahu u kaže in nekom sa tahri sunne ale imara o takunu ne dame jomel qijame vi ćete se natjecati za vlast ali će biti kajanja na sudnjim danu Allah u poslaniku dolaze dvojice ljudi i kažu da nas postavi na kakve funkcije kaže mi ne dajemo funkcionima onima koji ih traži svako koji ih traži bježi od njega bježi od njega onaj ko bježi od njegu Kaj je shvatio bitnost njega, njega, onaj ko bježi od njih. Moj govor, možemo samo pogledajte historiju Bosnii od 95 pa do sada, pa ćete vidjeti. Pred, Predizborne kampanje napravit ćemo, ćemo, daćemo, sve živo, samo me postavite na stolcu. Dolazi oni na džumu i klanjajte, spiha i subhana, sam dok staviš na stolcu. Kada staviš na stolcu, nema više džamije, nema više munara, nema jezana, nema asfalta, nema RBI, nema nikoga. Trebaju nam ludi lideri, braćo moje draga. Pogledajte, braćo moje draga, pronicljivosti Omara radijallahu anhu, za kojeg je Allah poslani kazao da je džernetlija. On je znao šta znači vrijedan i bitan insan. Državi ne znači pare ništa ako nema povjedljive ljude. Kaže Omer jedne prilike svojim ljudima koji su sjedili oko njega. Kaže, hajde poželite šta bi neko od vas poželio. Pa kaže jedan, ja bi kaže da mi je punu kuću srebra pa da podijelim na lavom putu. Kaže drugi, da je meni punu kuću zlata pa da ih podijelim na lavom putu. Kaže treći, da mi je punu kuću dragulja pa da ih podijelim na lavom putu. Znate šta je rekao Omer? Da je meni, kaže, punu kuću Ubejde ibnu Đerraha, da mi je punu kuću Muaz ibnu Djebela, da je punu kuću Huzeyfe ibnu Jemana, kaže, pa da ih ja upotrebim na Allahom putu. Omer! Omer je znao šta znači povjedniv čovjek. Zato Omer, kao što je došlo u drugoj predaju jedne prilike, 400, srebrne, 400 zlatnika je poslao Muaz ibnu Djebela. Kaže svome slugi, idi, nosi mu i reci. Poslao ti Omer da imaš da svoje lične potrebe. Pomozi se, Ali kaže ostani kod njega kratko da vidi šta će s njim u Kaže dok su došle pare kod mua zimu džeba la od majije, otvorio i kaže svoje robini, nosi to mi 7, nosi to mi 5, nosi to mi 6, nosi to mi 4 dok i sve nije podijelio. Pa je došao sluga, vraća se, kaže uradio je tako. Nosi kaže ovu u beyd ibn jarah isto tako 400 komada. Znate li to koliko igrači moja draga Kila i pol, zlata. Kila i Kaže, pa ubedi da i bluđara dijelio, dijelio. Isto tako, njegova žena odtuda iza zaostra kaže, pa volan, i mi smo miskini, nemamo mi šta jest da ostavi nama nešto. Ostala samo dva. Eto, kaže, žena, ostala su dva, tebe. Sve podijelio. Su vjerodostojne dostojone predaje, to nisu crvenkapice, nikakve ni štrumfovi. Kaže, pa se vratio ovaj iza stanik Omeru pa kaže Omere tako uradio. To su kaže braća. Znao sam da će tako postupiti. Oni su jedni od drugih. Oni su jedni od drugih. Oni su braća braća, moja draga. Pogledajte te njihove odnose. Također rečite, moja draga, u današnjim vremenima trebaju nam ljudi koji će biti ponosni što su muslimani. Problem ummeta je dana što se ljudi stide kaza da su muslimani. Treba nam neko ko će biti ponosan zato što je musliman. Nažalost, kažemo, muslimani su toliko nazadni, muslimani su toliko oslabili da se stide samo u javnosti, kazat mi smo muslimani. Pogledajte koliko pokušavaju da taj svoj islam prilagodi zapadnoj nekulturi. ni zapadnoj kulturi. Imojda, ko kaže zapadna kultura? Ako je ono kultura, gdje je kultura na planeti? Kako muslimani pokušavaju da prilagode islam zapadnoj nekulturi? Pogledajte muslimanske mezagluke. Pogledajte muslimanske svadbe. Pogledajte muslimansko bajramovanje. Bajramovanje proslava u toj kafani. Bajramovanje teferić na tom i tom mjestu. Šta je to, braću, moja draga, do ponašanje nevjernika, nažalost, do te mjeri. Izađi na ulicu, Allahani, nisi miš čovjeku nazvat selam, ne znaš ko je, ne znaš šta je, kada ništa na njemu ne ukazuje da je musliman. Odnosno, puno stvari ukazuje banjštinom da on možda i nije musliman. Pogledajte ženemu muslimanke, hajde joj nazovi selam, kako ćeš nazvat selam, kada na njoj ništa ne liči na islam, pa čak... Allaha ne želim nikog da vrijeđam i one žene koje nose hijab pokušavaju taj hijab da umotaju celofan zapadnjaškine kulture da prikažu zapadu da se i hijab može modernizovat Hidžab se ne može modernizovat ja kažem ne može Hidžab se ne može modernizovat nije hijab ispravan žene koja nosi farmirke i gore nosi mahranu e Allah nagradi što nosi ali to nije hijab To nije hiđama. Nemoj da pokušajte da pokažimo zapadu da se islam može modernizovati. Islam ima originalnost. Nema potrebe da kopira zapad. Ljudi, pametni, kvalitetni uvijek traži original. Pokaži ljudima original islam. Nemoj da kopiramo išta. Nema potrebe. Mi imamo univerzalna rješenja za čitavo čovječanstvo. Nema potrebe da kopiramo zapad. Ljudi koji imaju svoje ja, ne nevome kopije, ne vole oponašanje. Ima i svoje ja. Islam ima svoje kapacitete, ima odgovore na sve i nema potrebe da mi islamske hidžabe prilagođavamo tamo nekoj pe kulturi ili naš izgled da prilagođavamo zapadnoj ne kulturi. Islam ima svoju originalnost. Nemoj da postustamo i da u slabosti svog imana pokušamo islam prilagođavati. Nema potrebe. Tada će te ljudi svatiti da islam ne vriedi. Originalno, zbraću moja draga, svakako hoćemo. Šta kaže Omer? Radi Allahu ta'ala. Kaže, u jedne prilike, kada je išao u kuc pješici, odnosno je išao je na devi, pa kada je došao do jedne pljaci, vjerovatno znate šta je pljaca, blatnjava, nikakva, ski, sašao je, sišao je sa devi, skinuo svoje papuće i kroz tu pljacu prošao da uglibi malo svoje noge. Pa mu kaže jedan ashab, Omer, što pješice, što da se uplatiš, bolan? Kao, nedoliči to tebi, ti si halifa. Ljudi, ko što danas gledaju vrijednost insana kroz mobitel, kroz auto, kroz firme, to nikad nije bilo u životu vrijednost čovjeka. Vrijednost čovjeka je njegov moral, vrijednost čovjeka je njegovo poštenje, vrijednost čovjeka su njegove moralne vrijednosti, kaže ona, riječi koje vrijedi je Wallah i Dunjaluka. Mi smo narod, ajsan Allah bil Islam, pa mehme tagin al izzet bighireh, ezlan Allah, mismanar, kojega Allah uzdigao Islamom i kada god budemo tražili ponos na drugom mjestu osim na islamu, Allah će nas ponižiti. Pusti to što su mi prljave papuče, pusti to što hođam kroz moj ponos je u islamu. tako muslimanu danas treba da nastupi moj ponos je u islamu. Gdje je moj ponos u kopiranju zapadnjene kulture? Moj ponos je u islamu. To je ponos. islam. Kad god budete tražili ponos izvan islama, znaj, dolazi poniženje. Također, braćo moja draga, u ovom teškom vremenu muslimanima treba istinskog brastva, ali istinskog brastva. Ako pogledate u prve generacije vidjet ćete Ono što je uzdiglo umjet u prvim godinama jeste istinsko bratstvo ashaba. To je, braćo moja draga, jedan od glavnih faktora nakon ispravnog vjerovanja zašto su muslimani napredovali. Kaže Allah u selam primjer muslimana, Je u njihovom kaži pod pomaganju ljubavi samilosti je primjer tijela kada zaboli jedan organ ostali organi se odazivaju nesanicom i temperaturom boli čovjeka prst ali čovjek ne može spavat temperatura zahvatila noge a boli ga prst tako kada zahvati problem palestinu mi ne treba da spavamo zato ako smo jedno tijelo ali nažalost nismo Sve dok ne bude tako, obraću moja draga, nema prosperiteta, ja vam garantujem. Pogledajte poznatni slučaj, moramo ga spomenuti, spomenut ćemo ga hiljedu puta, zato što je zabilježen u Buhari, no izbirci Hadisa, i treba da ga zna svako djete na ulici. Primjer, Allah poslanika kada je pobratio između Saad ibn Rabija i, i Abdurrahman ibn Aufa Saad ibn Rabija, je bio jedan od ljudi, pa je dao svom bratu muslimanu pola svoga i Kaže, evo, pojmo, ali on odpio. Ali spreman je bio da da svom vratu muslimanu pola imetka. I svi oni su bili ostali takvi. Da ne mislite da je ovo jedini primjer, kaže uzvišni Allah, šuhanu wa ta'ba, wal-ladhine tebeuvao ud daroval min qablihim juhibbune men hađara ilihim وَنَا يَجِدُونَ فِي سُدُورِهِمْ هَاđَتَ مِمْ مَأُوتُ وَيُؤْفِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَرَوْكَانَ بِهِمْ حَسَاسًا Kaže Allah subhanahu wa ta'ala i onima koji su Medinu za življenje izabrali i dobom pravi vjeri još prije njih učinili, oni boli onima koji se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu ne osjetaju, osjećaju zato što im se daji i njima kaže voli Vazite pazite i njima muhađirima daju prednost nad sobom kaže a oni su potrebni to je islamsko brastvo i Allah s.a. opisuje sve muhađira da su takvi bili da su davali prednost drugima nad sobom, a oni potrebni mi samo kada bi davali višak ne da dajemo ono što je potrebno nama viš da dajemo višak Vidjeli vi, moja draga, mnoge konkretne rezultate. Huzeyfe, el-a'davi priča, kada je bila bitka na Jarmuku, završila se bitka, pa sam kaže po nju zdjelu vode je tražići svoga Amidžića. U to vrijeme se ratovalo po suncu sa sabljama. Najbolja inekcija i najbolji lijek koji ti neko mogao prušiti jeste voda. Pa sam kaže počeo tražiti svoga Amidžića. Došao sam do njega, kaže, hoćeš mi vodi? Hoću. Kaže, kada sam mu htio dati vode, čuje se čovjek tamo, kaže, aaaah, vode, vode. Kaže, on šali dalje, drugom nosi. Ja kaže, je došao do njega, hoćeš vodi? Hoću. Kaže, je došao do njega, treći čovjek viče, aaaah, vode, ponesi vode. On nijedan posto ne razmišlja. Kaže, nosi, nosi njemu. Ja kaže, je došao do njega, on umru. Ja se vratio do ovoga, umru. Vratio se do prvog, se trojica umrli. A niko se nije napio. Zašto? Bogistanskog islamskog brasta ljudi, eto šta je, zato što su volili drugima više nego sebi, ne može umjeti uspjeti nikako, osim ako bude išao tim hradnicama. Allahov poslanik negira vjerovanje osobi koja ne voli bratu muslimanovi što voli sebi. Negira mu vjerovanje. To što mi danas tumačimo na osnovu komentara, to je drugo. Allaho poslani kaže neće vjerovati onaj ko ne voli brata ono što voli sebe. Neće vjerovati. Pa ti sad sebi uzme tumačenje kako hoćeš. Boži poslani kaže ti nećeš vjerovati. I zadnja stvar, time ćemo završiti braćuma draga, kratko, ovom ummetu nedostaju žene, majke, ponosne islamom koje će odgojiti naše generacije. Nedostaju nam majke, koji će se natjeca, natjecati u četnosti i čestitosti, koje će se ponositi svojim hijabom i hodati ulicom kao kraljice, ne osjećajući ni, nikako da su drugorazredni, već da su prvorazredni. Da osjećaju da je Allah subhanahu wa ta'ala svoju milost njima ukazao pa ih izvadio iz stotine hiljada drugih koji su se razboliti da će hodati ponosno, uzdignute glave, nimalo osjećajući stig. Trebaju nam majke, koje će odvojiti generaciju, jer žena je pola čovječanstva, a ostala polovina prolazi kroz njenu naruče. Ja ju alledina amenu, o, anfuse kum vo ahlikum naro, o, vi koji vjerujete sebe i porodce svoje, od vatre čuvajte. Kaže Allah, u poslanik, Svi ste vi pastiri i svi ćete biti pitani o svome podaništvu. Trebaju nam žene koje će nam odvojiti djecu, braćo moja draga. Ko odgaja današnju djecu? Odgajaju ih igrice, serije, ulica, vrtići i ostale. Odgajaju ih škole. Prva i najbolja i zadnja učiteljica naših djeteta treba da bude njegova majka. Pogledajte šta su uradili neprijatelji čovječanstva. Znate li ko su neprijatelji čovječanstva? Onako kako ja govorim. Neprijatelji čovječanstva su svi oni koji se borije protiv Islama. Jer svako ko se bori protiv Islama, on je neprijatelj čovječanstvu. Jer čovječanstvu nema spasa, osim u Islamu. I pogledajte šta su neprijatelji čovječanstva uradili o te jadne, siromašne ženi. Ne u smislu da ona ne vrijedi, ali siromašna zato što je nasjela na ono što joj se nudi. Šta su uradili te žene? Izveni je na ulice. Žene ima i gdje je treba biti i gdje je nema. Žena reklamira i sve što ima veze sa ženom i što nema. Traktorske dijelove reklamira. Kakve veze ima žena i traktorske dijelove? Žena vozi papove, žena varioz. Kakve to veze ima sa ženom? Žene ima i gdje treba i gdje ne treba. Ženino mjestvo prvenstveno je u kući da odgaja generacije. Pročitajte izjave velikih analitičara i filozofa današnjeg doba, zapadnjaka, koji kažu zapadnjačko društvo je uništeno zato što je žena izvedena iz kući. I ta žena, da prostite, postala je danas ništa drugo do seksualni objekt ne vrijedi, dok vrijedi, dok je mlada, dok je lijepa, dok je mogu slikati za traktorske dijelove u redu. Kad nema, dolazi druga, ti, ko te šiša, njene osjećaju, njene moralne vrijednosti, niko ne gleda. I, na žalost one se natječu u tomi. Zato kažem, rješenje umetu je u čednosti, u poštenju, u hiđabu, u stidu, u moralu, u odboju djeteta. Rješenje je da žena poradi u kuća. To ne znači da ne smije izići iskući, da joj treba zakovati prozore, da ne vidi kroz prozor. Ne treba, nema potrebi. Žena smije izići iskući, smije poviru kroz prozor smije i radit, ako ima potreba, zato pod određenim šelijetskim uvjetima koje su spomenuli učenjaci. Ali braćo moja draga, osnova je da majka boravi u kući, osnova je da majka voli svoju djecu, našu djecu, naše djete koga voli. Voli tamo neku odgajatelicu, da ne govori imena, neku tamo koja nije ni muslimanka na kraju krajeva, a jedno zato što je čita život ona sa ne voli svoju majku nije imo kada je zavoli jedno, bilo dva, tri mjeseca u naručju živni tamo neke hapice zamotaj gruhni ga tamo džegod u jasnice kako je i eto ga i je s jednih u jasnom už, už ali majka koja doji svoje dijete dvije godine kada čita život pros njegove vene teče njeno mlijeko je li može sutra na tu majku podići ruku može ako je najveći muđerim na planeti ali ako ima u njevom srcu imana neće podići ruku na svoju majku Ubiio babu, ubiio mamu, što neće, pa tu njemu ga u babu ima, ti stoji neki obični komšija bolan, niti ga kad vidio, niti ga kad čuo, niti ga sadnim vremena provodio. To je tako. Treba nam majka, treba nam odgajateljica, treba nam učiteljica našoj djeci. To je, braću, moja draga, problem umeta i rekao sam, žalostno je što i naše majke koje nose hijabe, videje prosperite tu zapadu, u zapadnjačkoj modi. Naše majke gledaju serije, naše majke sa svojim muževima, nažalost, sjede i gledaju serije. Da mi je, za to je toj, taj bračni par, toliko ne postojanje ljubomore da muž i žena zajedno gledaju serije. Gdje tu ljubomora? Gdje tu islam? Ali, nažalost, ima svega ima gorijih primjera koliko hoćete. Molim Allah SWT na kraju druženja, da ono što su čuli bude korisno za nas. Molim Allah SWT da popravi stanje ummeta. Molim Allah SWT da nas učesti na putu istine. Molim Allah SWT da ubrza pobjedu ovom ummetu. I na kraju sukrane, ka Allahomu, bihamdi, kešarom, ilahi, ilahi, ilahi, ilahi, ilahi,